Közéleti Háttér Magazin. Hőszerkesztő Piala János. Második része következik annak a felolvasásnak, amely a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal iktatószám 23 kötőjel 463 per 578 2014 ellenőrzési jelentés. Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Intézményi Rendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból továbbá a Finanszírozási Mechanizmusok támogatásaiból részesülő kedvezményezettek, és a lebonyolító szervezetek részére jutatott egyéb hazai és nemzetközi támogatások felhasználásának ellenőrzése céljából íródott Norvég civil támogatási alap 2014. október 15-én Elmondom, hogy nagy valószínűséggel emlékezetem szerint uh, mit olvastam fel és hogy mi következik Felolvastam az általános információkat, felolvastam a bevezetőt, a vezetői összefoglalót, felolvastam a javaslatokat és a megállapításokig jutottunk. A megállapítások első pontján túl vagyunk, ez nevezetesen az EGT és Norvég finanszírozási mechanizmusok, a második ponton is emlékezetem szerint túljutottunk, ez pedig a finanszírozási mechanizmusok intézményrendszere Következik a költségvetési tervezés, hivatallal való együttműködési kötelezettség megsértése, a támogatások biztosítása, a támogatások odaítélése, a támogatások felhasználása, a szabálytalanságú büntetőjogi következményei, valamint a működési feltételek. A függeléket, a rövidítések jegyzékét, a vizsgált szervek vezetőit és a jogszabályok jegyzékét nem olvasom fel. Most egy felolvasás következik, utána a műsor véget ér. Kezdtem. A költsévetési tervezés. Tekintetel arra, és itt is elmondom, hogy korá, ahogy korábban hogy az apró betűs részt csak akkor olvasom fel, ha muszáj, mert e, nem akarok szétesni, így is nagyjából egy 10-12 oldal felolvasására kerül most sor. Tekintettel arra, hogy az AHT, az államháztatási törvény 5. paragrafus bekezdése szép pontja értelmében az államháztatáson kívülről érkező támogatásokból származó bevételek költségvetési bevételnek minősülnek, az éves költségvetési törvényekben az EGT és a Norvég alap támogatások bevételeit is meg kell tervezni. A finanszírozási mechanizmusokból származó bevételek költségvetési tervezését egyébként az első ciklusra vonatkozó végrehajtási rendelet 59. paragrafus leírta, és hasonló szabályokat tartalmazott az EGT finanszírozási mechanizmus és a Norvég finanszírozási mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló XY kormányi rendelet 80. paragrafusa is. Az ellenőrzés ugyanakkor megállapította, hogy az éves költségvetési törvényében beállított összegek az Pökotás Alapítvány vezette konzorcium által működtetett, a finanszírozási mechanizmusok részét képező NCT a bevételeit nem tartalmazzák. Az ellentétes az előzőkben hivatkozott jogszavai rendelkezésekkel különös tekintettel arra, hogy az EGT és a Norvég finanszírozási mechanizmusok keretében nyújtott támogatások a magyar kormány által megkötött ugyanazon nemzetközi egyezményeken alapulnak amelyek a támogatások mértékét egy összegbe határozzák, is annak biztosítását Magyarország számára írják elő. Az pedig, hogy a források tényleges átutalása nem a magyar államkincstárnál vezetett számlákra, hanem az első ciklusban az ökotás alapítvány számlájára, a második ciklusban pedig az FMI által nyitott számláról a kedvezményezettek részére történt, elnézést az olvasási hibákért, az FMI és az ökotás alapítvány közötti létrejött megalapodásokon alapult, aminek Magyarország kormánya nem volt részese. A fentél következtében indokolt, hogy a jövőben az éves költségvetési törvények előkészítés során az egét és a norvég alap támogatások bevételei között az NCT-a bevétele is megtervezésre kerüljene. 5.4. A hivatallal való együttműködés kötelezettség megsértése. Az ökatás alapítvány, illetve konzorciumi partnerei a vizsgálat során nem tettek eleget, az államháztatási törvény 65.1 bekezdésében foglalt együttműködési kötelezettségüknek vitatták ugyanis, hogy az NCT-a támogatások közpénzjellegét valamint a hivatal ellenőrzési hatáskörét is megtagadták a pályáztatási folyamat lebonyolításához, a pályázatok értékeléséhez, elbírálásához, a projektek ellenőrzéséhez korábban projektektek olvastam, megvalósult projektek elfogadásához kapcsolódó dokumentumok átadását, illetve kizárólag olyan dokumentumokat bocsájtottak az ellenőrzés rendelkezésére, amelyekből a döntéshozatal folyamata nem volt végigkövethető, az adott pályázatok elbírálásában vesz személyek kiléte pedig nem volt megállapítható. Külön kifogásolható a konzorcium eljárása arra tekintettel, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnak az ügyben kiadott állásfoglalása értelmében az információs önrendelkezési jogról és az szabadságról szóló XY-törvény, a további jobban infotörvény, 26 per bekezdése szerint jogszabályban meghatározott egyéb ellátó szervek minősül a pályázati program lebonyolításáért felelős konzorcium is. A jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szervek által kér pályázatok elbírálását ellátó személyek neve. Ugyanúgy, ahogy a központból, a központból nyújtott támogatás a koncesziós pályázatok elbírálására létrehozott bírálóbizottságainak tagjai neve is közérdekből nyilvános személyes adatnak minősül, amelyet az infotörvény XY bekezdése alapján bárki megismerhet. Ehhez kapcsolódóan megjegyzendő, hogy a következetes bírói gyakorlat szerint a közpénzekkel gazdálkozó szervezetek kötelesek a nyilvánosságot elszámolni ez irányú tevékenységükkel. Ennek értelmében a közvagyont, közpénzpályázati úton kiosztó szervezetek vonatkozásában, az eljáró eljáróbíróságok köztük a kúria is több izben rögzítették, hogy nem csak a pályázat alapján megkötött szerződés kapcsán, hanem a szerződéskötés megelőző pályázati eljárást érintően is biztosítani kell a közérdekű adatok, illetve a közérdekből nyilvános személyes adatok nyilvánosságát. Ennek okán a pályázatok, illetve azok értékelési bírálati szempontjai, az értékelési bírálati jegyzőkönyvek és a döntés indokai és a döntés meghozzáltalát követően nyilvánosak. Szintén biztosítani kell az értékelésben, a bírálatban a döntésben résztvevő személyek közfaladatot ellátással összefüggő személyes adatainak nyilvánosságát. Figyelemmel az infotörvény 26 per 2 bekezdésére. A pályázók kapcsán a személyes adatok védelmének is érvényre kell jutnia, azonban az értelemszerűen csak a vesztes pályázók kapcsán merülhet fel kérdésként, ugyanis a nyertesek neve személyes adat fogalma csak természetes személyek esetében értelmezhető, így jogi személyek, egyéb szervezetek esetében személyes adat védelmen nem merülhet fel, tehát azok adatai nyilvánosak. Emellett megállapítást nyert, hogy a konzorcium munkatársa hivatal által két egyes dokumentumokat a vizsgálat megkezdését követően utólag gyártották le gyártották le idézielben, és azokat hamis korábbi dátummal látták el. Erre volt példa, hogy a Norvég Nagykövetség munkatársa hivatali e-mail címéről levelezett arról, hogy a visszadátumozott nyilatkozatot kinek is hova vigye el. A beszerezett iratanyag alapján valószínűshető továbbá, hogy a konzorcium tagjai hivatal vizsgálata, valamint a folyamatban lévő nyomozás akadályozás érdekében egyes szervereken tárolt adatokat letöröltek, illetve az elektronikus levelezési részét megsemmisítették, vagy elérhetetlenné tették. A hivatal vizsgálatának korai szakaszában a lebonyolítóban az, az az ötlet is felmerült, az átadni nem kívánt iratanyag, iratanyagot a norvég nagykövetségre menekítik. Tekintettel a jogszabályban előét együttműködési kötelezettség megsértésére, az AHT 65-2 B pontjában foglaltak alapján a hivatal kezdeményezte az ökotás alapítvány, az autonómia alapítvány, a demokratikus jogok fejlesztését alapítva és a Kárpátok alapítvány magyarországi adószámának alkalmazásának felfüggesztését az állami adóhatóságnál. Az Ökatás alapítvány nem csak a hivatal felé fennálló együttműködési kötelezettség tekintetében hagyta figyelmen kívül azt, hogy a pénzügyi programok lebőítása során közfeladatot lát el, hanem a jogszabályban előtt közétételi kötelezettségek teljesítése tekintetében is. Az alapítvány az ellenőrzés lefolytatás idején elérhető internetes honlapja alapján, ugyanis csak tett eleget, az infotörvény XY-bekezdései, valamint a közétételi listákhoz szereplő adatok közétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló XY rendelet mellékletei szerint köz közzétételi kötelezettségének. Így például nem tette közzé a foglalkozottatottak létszámát a személy juttatásaira, a vezetők és vezetői tisztségviselők illétményére, munkabérére, rendszeres juttatásaira és költségtérítésére, tovább az egyéb alkalmazottaknak juttatás, juttatások fajtájára és a mértékére vonatkozó összesített adatokat. Elmaradt továbbá a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézési rendjének, valamint az illetékes szervezeti egység nevének elérhetőségének hozzá közzététele is. A támogatások biztosítása 5 per 5. A megkötött nemzetközi egyezmények azt rögzítették, hogy a források biztosítása Magyarország részére 2004 és 2009, illetve 2009 és 2014 között történik. A hivatal megállapítása is szerint a források tényleges rendelkezésre bocsátása az NCTA tekintetében eltért a nemzetközi egyezményekben foglaltaktól. Az első ciklus esetében, is az ökotás alapítvány által nyújtott számlára az átutalások 2008 és 2011 között történtek, a második ciklus lebonyolítására pedig 2013 évben kezdődött, és előre láthatóan 2017-ig fog tartani, így a források rendelkezésre bocsátása is később valósul meg. A források időbeli eltolódással történő tényleges rendelkezésre, bocsátása több körülményre vezethető vissza. Egyrészt már a vonatkozó nemzetközi egyezmények és a finanszírozási ciklusok kezdő időpontját követő másfél évvel később jöttek létre. Másrészt idővesztességgel járt az is, hogy a végrehajtási szabályokat tartalmazó kormányrendelete kiadás az egyezmények kiedésztőzését követő további egy év elteltével történt meg. Ez azt jelentett, hogy a végrehajtási eljárásrendet tartalmazó kormányi rendeletek kihirdetésekor 2006. december 5-én és 2012. november 16-án a finanszírozási ciklusok közel három éve megkezdődtek. Megjelzettő ugyanakkor, hogy nemcsak a hazai végrehajtási rendeletek kerültek késre kiadásra, hanem az előzőkben hivatkozott, az első ciklusban az FMI által kiadott eljárásrend is, ami 2006. augusztus 23-ától volt hatályos. Az első ciklus esetében tovább, tölva, több mint egy év telt el addig, amíg az FMI megállapodás kötött az Ökotás a lebonyolításra. A megállapodás ugyanis a felek csak a ciklus végéhez közeledve 2008. február 2-án írták alá. A második ciklus esetében az Ökotás Alapítvány az fm vel 2013. január 2-án kötött megállapodást a lebonyolításra. Ennek alapján az alapítvány a lebonyolítás 2013. februárjában kezdte meg a pályázati felhívások közzétételével. Az előzőek alapján a források tényleges rendelkezésre bocsátásának jelentős időbeli eltulódása a Norvég, illetőleg az LGT finanszírozási mechanizmusokban részes EFTA államok, valamint a magyar fél késedelmes eljárásának együttes következménye. 5.6. A támogatások odaítélése A pályázati eljárásokkal kapcsolatban a hivatal az alábbi szerint több olyan körülményt is feltárt, amelyek egyrészt az eljárások részreadó jellegére utalnak, másrészt ellentétesek az fm vel megkötött megállapodások előírásaival. Első pont. A pályázatok elbírálásának folyamatában feltárt visszásságok. Az első ciklus tekintetében az FM és az ökotársalapítvány Alapítvány között létrejött megállapodás, az megállapodás azt rögzítette, hogy az odaítélendő támogatásokra vonatkozó végső döntést, az egyelnökből és négy független szakértőből álló döntőbizottság hozza meg, amely testületben az adott területen illetékes minisztériumok is jelölnek egy tagot, továbbá a döntőbizottság megfigyelőket kér fel a donororországokból, az FMI-ből, valamint az NK-ból is. Ehhez képest az ellenőrzés rendelkezésére álló dokumentumok alapján az első ciklusban a minisztériumok delegáltak ugyan ellenőrzést, értékelőt az értékelőbizottság által tartott ülésekre, ugyanakkor a megfigyelők meghívására utaló adatok nincsenek. Az ökotás alapítvány által közzétett értékelési szabályzat alapján a végső döntés nem a megállapodás szerinti döntőbizottság, hanem egy, az ökotás alapítvány által összehívott ülés, összesítő ülés. ebben hozta meg, amelyben az ökotás alapítvány igazgatója mellett az értékelő bizottságok kijelölt tagjai vettek részt. Az értékelési szabályzat ugyanakkor már nem rendelkezett van. a megfigyelőkről, sem pedig az összesítő ülésen résztvevő értékelő bizottsági tagok kijelölésének módszeréről. Az első finanszírozási ciklus esetében a támogatási rendszer átvilágítását végző Örszentgyár tanácsadok Kft. jelentésében kifogásolta, hogy a bíráló bizottság tagjai nem voltak függetlenek a lebonyolító szervezetektől, ami sértette az alapítvány és az FMI közötti megállapodás előírásai. A jelentés kifogásolta azt is, hogy az Ökotásalapítvány igazgatója a bíráló bizottság tagjaként több alkalommal is indoklás nélkül utólag úgy módosította az általadott pontszámokat, hogy a pályázók sorrendje is módosult. A második ciklusban a Bíráló Bizottság munkájában megfigyelőkért résztelt személyek meghallgatás és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a pályázatok elbírálása és a döntéshozatal folyamatában egy négy lépcsős eljárási rendérvényesült előminisítés értékelés és Bíráló Bizottság által javaslattért döntés. A beérkezett pályázatok első körben egy úgynevezett előminősítési eljáráson estek keresztül, amelynek során az Ökotás Alapítvány és Konzorciumi Partnerének munkatársai azt vizsgálták, hogy a pályázatok megfelelnek -e az előírt követelményeknek. Amennyiben pedig hiányosságot észlettek, akkor sor kerülhetett a helyi pótlásra. Amennyiben azonban valamely pályázat nem felelt meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, akkor már az előminősítés során kizárható. Tekintette ugyanakkor arra, hogy a örökotás alapítva és konzorciumi partnerei a pályázatok elbírálásával kapcsolatos dokumentumokat nem, adtak át, dokumentumokat nem adták át, az ellenőrzés az elő, előményesítés szakaszára vonatkozóan jelentősen korlátozott információkkal rendelkezik. Bár egyértelműen megállapítható volt, hogy a pályázatok elbírálásának ebben a szakaszában vizsgálták a kedvezményezetek, politikai és egyéb személyes kapcsolatait, illetve egyházi kötődését is, azazonban már nem volt átlátható, hogy ez mennyiben befolyásolta a pályázatok megítélését. Egyes politikai pártokhoz köthető szervezeteket ugyanis következőkben kifejtettek szerint az FMI-vel megkötött megállapodás vonatkozó rendelkezés de sem zárta ki a pályázatból. Az és követően a pályázatokat az Ökotárs Alapítvány és a konzorciumi partnerei által meghívott értékelők vizsgálták. Minden pályázatot legalább két értékelő vizsgált a pályázati felhívásban megadott szempontok alapján. Amennyiben a két értékelő véleménye között jelentős különbség volt, akkor egy harmadik értékelő bevonására került sor. Az Emmy által delegált megfigyelők nyilatkozatai alapján az értékelési szakaszban is lehetséges volt a pályázatok indokolatlan egy oldalú kizárására, mivel a pályázat egyes részszempontjai tekintetében például képes -e a feladat teljesítésére az értékelők nulla pontot adtak, akkor a pályázat már eleve a támogatásra nem javasolt kategóriába esett. Arra vonatkozóan, hogy egyes pályázatokat az értékelők milyen szempontok alapján nem javasoltak támogatásra, a megfigyelőknek nem volt rálátásuk, mivel az értékeléssel kapcsolatos dokumentációt nem bocsájtották rendelkezésükre, ők már csak az értékelők által adott összesített pontszámot ismerhették meg. Emellett az ökotás alapítvány az értékelés szakaszában befolyásolta az értékelők által adott pontszámokat is. Az alapítvány igazgatói is arról tájékoztatta egyik munkatársát, hogy amennyiben a két értékelő által adott pontszám között jelentős különbség van, akkor egy harmadik értékelő bevonása mellett arra is lehetőség van, hogy valamelyik értékelő győzzék meg az általadott pontszám módosítására. Ugyanígy kellett eljárniuk az alapítvány munkatársainak abban az esetben is, ha szerint az értékelő magasabb pontszámot adott, vagy adtak, mint amennyi a pályázat érdemel, a pályázat érdemel idézőjelben. Az elbírálás következő szakaszaiban, illetve szakaszában, a bírálóbizottság megvitatta az értékelők javaslatait. Az emi részéről eljárt megfigyelők, a bírálóbizottság ülés elé meghívást kaptak ugyan azonban a pályázati anyagokat, a részletes értékeléseket továbbá az ülésekről készült jegyzőkönyveket nem bocsájtották rendelkezésükre. Elmondások alapján több esetben előfordult, hogy egyes támogatásra javasolt, vagy éppen nem javasolt pályázatokról, a bíráló bizottság tagjai nem is beszéltek, hanem egy döntöttek, annak indokait nem vitatták meg. Az is előfordult, hogy a bírálóbizottság olyan pályázatokat javasolt támogatásra, amelyeket az értékelők nem javasoltak. Az elbírálás végső szakaszában az ökotás alapítva igazgató, illetve a konzorcium partnerek képviselőjből álló jóváhagyó testület döntött a támogatásokról. Az Mmi által delegált egyik megfigyelő elmondás alapján előfordult, hogy a bírálóbizottság de javaslóitóit, javaslatóitól eltérő döntés hoztak, aminek itt a számára nem volt ismert, mert a Döntéshozó fórum információval nem rendelkezett. Egy a jóváhagyott testület által 2013. július 9-én tartott ülési jegyzőkönyve alapján egyértelműen megállapítható, hogy az ökotás alapítvány igazgatója az elbírálás e szakaszában az értékelés utólagos befolyásolására hívta fel munkatársait. Az ülésevő ügyes az igazgató arról tájékoztatta a többi résztvevőt, hogy idézem, azoknál, akik kevés pontot kaptak és mégis támogatottak lesznek, kérjük a BB-től, bírálóbizottságtól pontozást zárva. Azoknál pedig akik magas pontszámot kaptak az értékelés során, mégis elutasításra kerültek, az alapítvány igazgatói azt kedzeményezte, hogy idézem, inkább legyen újra pontozása pontozás a BB és vagy az értékelők által, hogy kevesebb kritikát kapjunk a hasonló pontszámú, de elutasított pályázatoktól zárva. A fentiek Alapján a Hivatal megállapította, hogy a pályázatok elbírálása során a második ciklusban olyan döntéshoz és bírálati mechanizmus érvényesült, hogy alkalmas volt a pályázatok részrehajló elbírálására. Annak során ugyanis lehetőség volt a beérkezett pályázatok rangsorának érdemindoklása nélküli módosításra és az értékeléseknek a későbbi döntésekhez igazodó utólagos átpontozására. Idézi el. a. pályázatok elbírálásának folyamatát a második ciklusban az FMI is több alkalommal kifogás volt, az FMI képviselőinek ugyanis feltűnt, hogy egyes az értékelés során 80 vagy 70 százalék pályázatok nem kerültek kiválasztásra, miközben az értékelés során mindössze 51 százalékot elért pályázat mégis eredményes lett. A rendelkezésre álló információk alapján az is megállapítható, hogy más országok gyakorlatához képest a magyar NCTA programban a legnagyobb azon pályázatok aránya, amelyekre vonatkozóan az értékelők által meghatározott eredményt a bizottság utólag megváltoztatta. Vagy megváltoztatja. A felmerült kritikák és kételyek ellenére az ökotás alapítványa fennáll, hogy gyakorlaton érdemben nem változtatott ehelyett az FMI-t próbálta meggyőzni arról, hogy a pályázatok elbírálása során nem lehet csak tisztán pontszámokra hagyatkozni. Összeférhetetlenség. Az Ökotás alapítvány a konzorcium partnerei ugyanis, ugyan nem szolgáltattak adatot a pályázatok elbírálásában részt értékelők és bírálóbizottsági tagok személyére vonatkozóan, azonban a személyek neve az első finanszírozási sziklus esetében a támogatási rendszer átvilágítását végző Örsztell Tanácsadó KFT által készített jelentés tervezete alapján. A második finanszírozási ciklus tekintetében pedig az emi képviseletében eljáró megfigyelők által átadott dokumentumok alapján megállapítható volt. A fentiek alapján az ellenőrzés több pályázat esetében alapította meg, hogy a bíráló bizottsági tagok, illetve értékelők értékeltségével tartozó szervezetek részesültek támogatásban. A személyi kapcsolat a vizsgált 55 kezdeményezett közül 21 esetben volt kimutatható. Több esetben fordult elő továbbá, hogy az Ökotársa Alapítvány vezette konzorcium olyan szervezeteket részesített támogatásban, amelyek vezetői valamelyik politikai párthoz köthető, közöttük volt olyan személy, aki később országgyűlési képviselő, lett más személy polgármesteri jelözként indult valamely párt színeiben az önkormányzati választásokon, illetve volt olyan személy is, aki önkormányzati képviselő volt. Az önszerélyen tanácsadó KFT ugye már az első ciklus tekintetében kifogásolta, hogy a bizottság tagjai nem voltak függetlenek a lebonyolító szervezetektől. Továbbá az értékelőket a konzorciumi tagok ismertségi köréből és korábbi együttműködő partnerei közül választották ki, ez azonban a második ciklusban is változatlanul fennállt. A fenti személyi összefonódások és pártos köthető szervezetek támogatása miatt az ökotás alapítvány többszörösen megsértette az fm vel kötött megállapítások rendelkezéseit amelyek szigorú összeférhetetlenségi szabályokat írtak elő az alapítvány és konzorciumi partnerei számára. Az FM-vel az első ciklusra megkötött megállapodás 10.4.1 pontja, és a második ciklusra megkötött megállapodás 11.4 pontja ugyanis előírta, hogy az önkotás alapítvány konzorciumi partnerei számára egy kötelesek minden szükséges lépést megtenni, vagy helyzetet megszüntetni, amely a megalapodás pártatlan és célszerű végrehajtását veszélyeztetni. Ez egy igézvéles a megállapodások értelmében összeférhetetlenség felmerülhet, idézem, különösen gazdasági érdekből, politikai vagy nemzeti összefüggésből, családi vagy érzelmi kötelék, vagy bármely egyéb lényeges kapcsolat vagy közös érdekeltségből zárva. A megállapodások továbbá rögzítették, hogy a lebonyolító köteles tartózkodni minden olyan szerződéstől, amely az ő vagy személyzete függetlenséget veszélyeztetni utóbbi szintén idézvében. Azáltal pedig, hogy az őkotársalapítvány lehetővé tette, hogy a bírálók érdekeltségébe tartozó szervezetek is támogatásban részesüljenek, a pártatlan eljárás követelményei nem voltak biztosíthatóak. Csak azt nézem, hogy ebben a szakaszban az egészet felolvasom, -e, vagy még egy részlet lesz. Folytató. Emellett a politikai párthoz kötődő szervezetek támogatása az első ciklusra megkötött megállapodás 3.2 pontjában, illetve a második ciklusra megkötött megállapodás 3.3 pontjával ütközött, amelyek alapján alkalmas pályázó csak a politikai befolyásolásról, illetve politikai pártoktól független szervezet lehetett volna. A bírálók a pályázók függetlenségét részehajlóan ítéltek meg, míg az egyházakhoz kötődő pályázókat nem függetlennek minősítették, vagy az általuk tervezett projekteket a világnézeti semlegességre hivatkozással nem támogatták, addig rendszeresen olyan pályázókat támogattak, amelyek tisztvédbicserői egyértelmű pártködődéssel rendelkeznek, vagy egyértelműen egy adott világnézetet népszerűsítenek. Kiemelendő tovább, hogy az ökotás eljárása hazai jogszabályi rendelkezésekkel is ellentétes volt. A közpénztörvény 14 paragrafusa ugyanis előírta, hogy a pályázóknak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség hiányáról, azonban ilyen nyilatkozatot a pályázati felajdvások nem követeltek meg, és azt a pályázók pályázatukhoz nem csatolták. A szabálytalanság következményeként a közpénztörvény értelmében valamennyi benyújtott pályázat érvénytelen, ami alapján felmerül a megkötött szerződések semmisége is. Utolsó alapont. Kölcsönök nyújtása kedvezményezettek részére. A hivatal megállapította, hogy az ökotás alapítvány összesen közel 100 millió forint összegben kölcsönöket nyújtott, amelyben a pályázati eljárás során kiválasztott kedvezményezettek is részesedtek. A kölcsönök utána az alapítvány kamatot számított fel. Tekintettel arra, hogy a 2014. január 1-től határos hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló XY-törvény és az azt megelőzően hatályos XY-törvény bekezdés B alapján, a hitel és pénzkölcsön üzletszerű nyújtás engedélyköteles köteles, pénzügyi szolgáltatásnak minősült, amely az alaptörvény a hivatal rendelkezésére álló információk alapján nem rendelkezik, ezért az ügyben a hivatal, a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárását kezdeményezte, tovább a feljelentést tett az új büntető törvénykönyv 408 per ütköző jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűncselekmények mindenőtt miatt. A továbbiakban szó lesz még a támogatások felhasználásáról, valamint a szabálytalanságok büntető jogi következményeiről, a működési költségekről. Ezeket a hírek után fogom felolvasni, az ismétlésben hírek nem lesznek. Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. folytatom a felolvasást. 5. pont 7. alpont a támogatások felhasználása. A támogatások felhasználását a hivatal 63 projekt esetében vizsgálta, amelyek közül a 36 projekt az első finanszírozási ciklus, 27 projekt pedig a második finanszírozási ciklus keretében részesült támogatásban. tekintettel azonban arra, hogy a második ciklus vizsgál pályázatának jelentős része az ellenőrzés időpontjában még nem zárult le. A hivatalot kizárólag a támogatás megítélésére hozott döntések körülményei, illetve ahol volt a már lezárt projekt részek megvalósítását vizsgálhatta. Az Ökotás Alapítvány vezette konzorcium által támogatott projektekre jellemző volt, hogy azok céljai olyan általános jelleggel töltek megfogalmazásra, ami alapján a projektettől elvárható konkrét eredmények nem határozhatók meg. Ennek megfelelően volt olyan szervezet például, amelyik a munkacsoport találkozókat tartott, egy másik szervezet pedig az alapjogok védelmében tartott szervezet szervezetfejlesztő tréningeket emellett egy projekt kormány ellenes demonstrációra irányult. A támogatások felhasználásával kapcsolatban megállapította továbbá az ellenőrzés, hogy a kedvezményezettek számára nem került előírásra a fenntartási időszak, amely biztosította volna, hogy a hosszú távon a hasznos projektek kerüljenek megvalósításra. Ennek eredményeként az ellenőrzés olyan hollap kifejlesztésével is találkozott, ami az ellenőrzési jelentés előkészítését megelőző négy évvel korábban a projekt lezárásakor frissült utoljára. Kifogásolja az ellenőrzés azt is, hogy a kedvezményezettek több esetben nem teljesítették a projektek keretében elérendő egyes eredményeket, az úgynevezett indikátorokat, például a szervezet tagjai számának meghatározott mértékben történő növelése, meghatározott számú részlevő egy eseményen, ez azonban semmilyen következménnyel nem járt. Jellemző volt továbbá hogy a kedvezményezettek a támogatás felhasználása során olyan gazdasági társaságokkal kötöttek szerződést, amely képviseli képviselője a kedvezményező szervezet tisztségviselője. Az is előfordul, hogy a kedvezményezettek a projekt keretében közvetlenül a saját alkalmazottjukkal vagy tisztségviselőjékkel kötöttek szerződést. Ennek következtében a kedvezményezettek gyakorlatilag saját tisztségviselőjük vagy alkalmazottjuk tevékenységét finanszírozták a támogatásból, ami a vizsgált, vizsgált kedvezménye, ked, kedvezményezettek közül 40%-ánál fordult elő az ellenőrzés rendelkezésére álló dokumentumok alapja. A hivatal a vizsgált 63 61 esetében 97% fel szabálytalanságot az alábbiak szerint. Ismét alsópont pont. Egy. Az ökotárs alapítvány több esetben az általa megkötött támogatási szerződések esetenként visszadáptumozott módosítása után az FMI-vel megkötött megállapodásba ütköző megvalósítási határidőt biztosított a kedvezményezettek részére. A feltárt körülmények több esetben megalapozzák a régi VTK 319-ben egyszerinti hűtlenbekezelés elkövetésének gyanúját, amelynek keretében a támogatási szerződések visszadáptumozása miatt adott esetben eszközcselekményként magánokirat hamisítás is megvalósult. Újja. Előfordult tovább, hogy a kedvezményezett a megvalósítási határidőn túli költségeket a támogatási szerződés módosítása nélkül számolt el terhére, amit az ökhatás alapítvány elfogadott. Az ügyben szintén felmerül a hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja. Ismét. A kedvezményezek több esetben a pályázati célal összefüggésben nem hozható költségeket is elszámoltak a támogatások terhére. Az egyik szervezet például a kulturális örökség felhasználása az egyéni szocializáció fejlesztésében című projektben keretében férfi térzokni, befűzőgumi, garnélarák stb. költségeket is elszámolt. Egy másik esetben a Demokratikus Szabadságokért küzdő szervezet a projekt keretében számolt el tagjai gyors fogyasztásának költségét, az általa benyújtott számlák között sörö és is szerepelt. A feltált körülmények több esetben megalapozzák a BTK XY szerinti költségvetési csalás elkövetésének a gyanúját. És... Egyes költségeket a kedvezményezett más támogatás terhére is elszámolt, amire egyébként lehetőséget biztosított az, hogy az Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium nem követelte meg az elszámolni kívánt számlák záradékolását. Emellett előfordult az is, hogy a kedvezményezet máshonnan megtérült költséget számolt el a támogatás terhére. A, feltört, a feltárt körülmények ezekben az esetekben is megalapozzák a költségvetési csalás elkövetésének a gyanúját. Némely esetben a kedvezményezett a támogatásból önkormányzat által ellátandó közfeladatot valósított meg. A pályázati kírás alapján azonban önkormányzati feladat ellátására nem támogatás volt nyújtható, így a kedvezményezetet már támogatási szerződést nem lehetett volna kötni, ennek ellenére a támogatásra történő elszámolását elfogadták. És Két esetben megalapítás nyert, hogy az Ökotás Alapítvány vezette konzorcium olyan pályázatot részesített támogatásban, amelynek alapján ellátandó feladatok valójában egy másik szervezet tevékenység körébe tartoztak, azonban a pályázati kiírás feltételei szerint az utóbbi szervezet nem részesülhetett volna támogatásban. Mivel a projektek nagy részét a támogatásra nem jogosult szervezetek valósították meg, körülmények arra utalnak, hogy a kedvezményezettek, illetve a velük szerződéses viszonyban álló szervezetek eljárása a pályázati feltételek. Megkerülésére irányul. Továbbá. A kedvezményezetek által a támogatások terhére elszámolt költségek között olyan is szerepelt a költség igazolására a kedvezményezett olyan cég által kiállított számlát nyújtott be, amely a számla kiállításának időpontját megelőzően már jogi tud nélkül megszűnt. Ezzel a cég az általános forgalmi adóról szóló XY törvény bam bam, -bam meghatározott adó alanyiságát is elveszítette, és figyelemmel egy másik jogszabályon közé a legfelsőbb bíróság által számon meghozott ítéletében foglaltakra nem volt jogosult számlát kibocsátani. És esetenként a kedvezményezettek 10%-ot meghaladó mértékben túllépték a költségtervben meghatározott egyes költségsorokra biztosított támogatási összeget, majd az ilyen esetekben előírt támogatási szerződés módosítása nélkül hajtottak végre átcsoportosítást a költségsorok között. A szabálytalanság ellenére az elszámolás elfogadásra került. Továbbá. Általánosan jellemző volt, hogy az ökotás alapítvány konzorciumi partnerei nem követelték meg az önerő dokumentált módon történő igazolását. Ez hozzájárult ahhoz, hogy az önerő több esetben sem állt rendelkezésre. És volt olyan eset is, hogy az önerő igazolásának előírása nélkül is megalapítható volt a támogatásokról a történő elszámolásokhoz benyújtott dokumentumok alapján, hogy a vállalt önerőt a kedvezményezett nem biztosította. Ennek ellenére, a támogatás összeget nem csökkentették, pedig a meghatározott mértékű önerőbiztosítása a pályázati írásban rögzített kötelező feltétel volt. Ezen esetekben felmerült a hűtlen kezelés gyanúja. Végül több esetben a kedvezményezett önerőként egy olyan önkéntes személy tevékenységének értékét állította be az elszámolásába, aki a kedvezményezett szervezet alkalmazottja volt és a munkakörű leírásában a szereplő feladatok átfedésben voltak az önkéntes tevékenységével. Ennek következtében az érintett személy önkéntesként történő igénybevétel a közérdekű önkéntes tevékenységből szóló XY törvény XY bekezdésébe ütközött. Feltár szabálytalanságok és az elvárt eredmény nélküli projektek támogatás abból is adódott, hogy az Ökotás Alapítványvezetel ahelyett, hogy a támogatások szabályos és eredményes felhasználására törekedett volna, eljárásával inkább azt mozdította elő, hogy a kezvezményezettek a támogatások összegét elköltsék, független annak szabályszerűségétől és indokoltságától. Ez egyben azt is jelenti, hogy az alapítvány vezettek konzorcium a hivatal álláspontja szerint alkalmatlan az alapkezelői funkció ellátására. A támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatban megjegyzendő, az ellenőrzéssel érintett kezvezményezettek többség ugyan elegetett a hivatal felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségnek. Több szervezet azonban elzárkozott az adatszolgáltatás teljesítésétől és a kért dokumentumokat a hivatal részére történő rendelkezésre, bocsátásuk helyett saját hollapját tette közzé. A nyilvánosságra hozott adatok ugyanakkor hiányosak, és a kitakart személyes adatokat tekintettel az ellenőrzés jelentős mértékben korlátozták. A fentiek mellett az egyes szervezetek a nyilvántartásban szereplő címükön nem voltak elérhetők, ami arra utal, hogy a működésüket beszüntették. Emellett több szervezet által közé éves közhasznú beszámból nem tartalmazta az Egyesülési Jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló. XY törvényben előtt egyes kötelező tartalmi elemeket, például a támogatási program keretében végleges legyen felhasznált összeget támogatásként. Ezekre tekintettel a hivatal az érintett szervezetek vonatkozásában az ügyészség, törvényességi ellenőrzését, illetve annak eredmények függvényében a szervezetek megszüntetését kezdeményezi az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésről és támogatásáról szóló XY törvény alapján. 5-8 a szabálytalanságok büntető jogi következményei. Az ökotás alapítványnak az NCTA pályázatok lebonyolításával összefüggő tevékenységével kapcsolatban már az ellenőrzés lefolytatása során büntetőjárás volt folyamatban hűtlenkezelés bűncselekményének gyanúja miatt. A hűtlenkezelés bűncselekményének megvalósítását az ellenőrzés által feltárt körülmények is megalapozzák. Mivel az ökotás alapítvány vezette konzorcium folyamatos jelleggel az FMI-vel megkötött megállapodásokban, a hazai jogszabályi rendelkezésekben ütköző módon járt el, mivel összefüggésében az egyes esetekben a feltárt körülmények a bajoni okozására irányuló, illetve azt eredményező szándékot is alátámasztja. A fentiek mellettek a támogatások felhasználásával kapcsolatban öt esetben felmerült a költségvetési csalás elkövetésének a gyanúja is, ezekben az ügyekben a hivatal további büntető eljárásokat kezdeményez. Megjegyzendő, hogy a közbőzek egy felő szervezetek közfeladatot ellátó szervezetek minősülnek még akkor is, ha nem az állami szervezetrendszer része, ennek ellenére az új BTK XY pontja az ilyen szervezeteknek a közpénzek elosztásában közleműködő képviselőit nem sorolja a közfeladatot ellátó személyek közé. Figyelem el arra, hogy az ilyen feladatot ellátó személyek adott esetben több milliárd forint összön közpénye felelősek indokolt az új BTK hivatkozott pontjának kiegészítése azzal, hogy a közfeladatot ellátó személyre minősül a központi önkormányzati költségvetésből származó vagy nemzetközi szerződés alapján folyosított a pénzeszközök és egyéb vagyonelemek feleti döntési, értékelési, javaslatítani jogkörrel eljáró a folyosításban közreműködő, illetve a felhasználás ellenőrzésében résztvevő személy ettérvékénységének ellátása során, amennyiben nem minősül hivatalos személynek. Az új BTK közfeladott ellátó személy fogalmi körének a fentiek szerinti kiegészítése azt eredményezni, hogy a támogatások lebonyolításában közreműködő személyek sérelmére elkövetett egyes cselekmények súlyosabb büntető következményei járnának, például a közfeladat ellátó személy elleni erőszak. A másik oldalról azonban az ilyen személyek által elkövetett egyes cselekmények súlyosabb büntető jogi minősítés alá, például a bűnpártolás közfeladotta közvetti visszaélés esnének ami az érintett személyek felelősségét növelni az által megvalósított szabálytalanságok esetén. 5 per 9 működési költségek. Az Ökotás Alapítvány és az EFMI között létrejött szerződések az alapkezelő díját egy összegben az első ciklus esetében 643 000 euróban, a második ciklus esetében pedig 1,3 millió euróban alapították meg. Ennek egy részét az első, első ciklus esetében 113,4 1000 eurót a második ciklus esetében pedig 202,200 eurót előre, a fennmaradó részét pedig az FM-nek részletekben kellett megfizetni az ökotás alapítvány részére az alapítvány által kiállított számlák alapján. Az ellenőrzés megállapította, hogy az FM és az ökotás alapítvány között létrejött szerződések nem tartalmaztak arra vonatkozóan egyértelmű rendelkezéseket, hogy csak az igazolt költségeknek megfelelő díjazás fizethető ki, ugyanakkor a felek mindkét megállapodáshoz mellékelték a feladat ellátásának költségtervét ami arra utal, hogy a szándékuk az alapítvány költségének megfelelő összegű díjazás kifizetésére irányult. Ezt támasztja alá az is, hogy a Alapítvány az általán negyed évente benyújtott az első ciklus tekintetében összesen 6 634 ezer euró összegről kiáltott számlákhoz mellékelte a működési költségeiről elkészített kimutatást, amelyben ugyanakkor 18,9 ezer euróval kevesebb költséget mutatott ki a leszámlázott összeghez képest. Az eltérés ellenére az FMI a kiszámlázott 634 eurót 174 millió forint kifizetett. Az ellenőrzés megállapította, hogy az ökotás alapítvány által elkészített költségkimutatások nyilvánvalóan valótlan tartalmú adatokat is tartalmaztak. Először. Több esetben előfordult, hogy a kimutatásokban az ökotás alapítványnál és konzorcium partnereinél alkalmazott személyek, velejtéve az ökotás alapítvány igazgatóját, pénzügyi vezetőjét és igazgató asszisztensét, munkabérének fele elszámolásra került, az NCTA támogatások lebonyolításával összefüggésben, miközben a munkaszerződésük alapján munkadejük legfeljebb felét a svájci-magyar civilis alapprogrammal kapcsolatos feladatok ellátására kellett fordítani. De ez alapján az érintett személyeknek kizárólag a két alap támogatásainak lebonyolításával kellett volna foglalkozniuk, ami nyilvánvalóan lehetetlen tekintettel az érintetteknek egyéb munkaköri feladatait is voltak, például az alkalmazottak képzése, a házi pártpénztár vezetése, a szervezet ingatlanainak kezelése, stb. Másodszor. 2013. júliusától 2013. decemberéig az Ökotás Alapítvány egyik munkavállalója munkabérének 77%-a elszámolásra került az NCTA működtetésével összefüggő kiadások között, miközben az alapítvány nyilvántartása alapján az érintett személy munkabérének szintén 100%-a a, a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndi alapprogram keretében is elszámolásra került. Ugyanezen személy esetében a saját gépkocsi használat költsége mindkét program keretében elszámolásra került. Armadszor. Az Autonómia Alapítvány egyik jár, a munkabére 100%-ban elszámolásra költ a kimutatásokban 2008. március 1 -e és 2011. február 28-a között, miközben az érintett személynek voltak más munkaköri feladata is. 4. Az Autonómia Alapítvány 2014. évi elkülönített főkönyvi nyilvántartása alapján egy vállalkozási szerződés útján foglalkoztatott személy díjazását is az NCTA programmal összefüggésben tartják nyilván miközben a megkötött vállalkozási szerződés az NCTA-val kapcsolatos feladatokat nem tartalva. Ötötször, ször a hivatal ellenőrzésére történő értesülés követően az ökotás alapítva egyik konzorcium partérének munkatársa maga is jelezte, hogy az FMI felé megküldött egyik kimutatásában 600 ezer forinttal magasabb költség került elszámolásra. Budapest 2014. október 15-én dr. Gál Szabolcs Barna saját kezülek elnök. Itt. És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Piala János.